saf tsani yang kedua padahum pa salahnya salahnya Alam ye kro, faliye kro. Akan dalam tahap akhirin. Dan Ma'anah albir? bir Anda, Abdullah Lajarni Ayah Abdullah Ha, anda, ayah Nasr Ma'anah al-bir Anda Yang lihat Ma'anah al Eh, Sufian. La karena beli semua najm roja ini dijami kalimat dan jamiyah dijami. la karena ya don alnashin <coughs> Yang kau kismain, hoshul khuluk terbagi menjadi dua. Elmar, hoshul khuluk maa, wa maa maal ma wa maaman, ma al ibad atau e, ma ibadhi, ma ala hoshul khuluk ma al ibad, Saif Bada'l-nada Kafur al-adha As-sabal al-adha Wa talakatul wajih Apa maknanya nada anda harid Bada'l-nada Bila harbi ya Anda Yaqub Mama la batruna tu. Ha? Eh, itu. Eh, itu ha. Eh, Zulfah. Bila Arabiyah. Eh, selu Arabiyah Germawan. Jawad Al-Karim Al-Karim Jawad Wal-Ism La karena ini hafiz Laman Al-Ism La Tandril Al-Kitab La Daftar Adal Wahid Adal Wahid Nah Lekata Bil Amus Baik Wa Yukal Aidan Saya juga dikatakan Mertanya Al-Fi'l Al-Ladhi Yastahik Al-Ladhi Yastahik Al-Ladhi al zam Al-Fi'l Al-Ladhi Yastahik 'Alaihi sahbuhu azam al di perbuatan alladhi yastahiq 'alaihi sahbuhu azam al ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Perbuatan yang pantas bagi pelakunya mendapat celaan. Ini namanya dosa. Setiap mendapat celaan berarti ini perbuatan dosa. Alamu dalam lisan al Arab Ayamal Ay mala yahillulah. Ayamal Ay mala yahillulah. Jadi melakukan apa yang tidak halal baginya, hal tidak boleh baginya. Tiga pengertian ini tidak ada pertentangan sebenarnya. Kalimatun jamiah ya, Jami Aval isyar kesal mungkar. Ini kalimat yang terkumpulkan di situ semua perbuatan kejelekan dan cabang-cabang dari kemungkaran. Atau Alfil ladhi astahikulai shahibuh aldam di perbuatan yang pantas bagi pelakunya mendapat celaan dan juga ayam alma layakulah melakukan apa yang tidak halal baginya. Ini pengertian semuanya benar. Mau diambil satu, nampak tidak masalah. Atau tiga-tiga yang diambil Nah berbeda-beda Namanya definisi berbeda-beda Kemudian disebutkan nah, Telah lewat Berkaitan dengan albir Bagi telat ala Jami'it ta'at Sebagaimana firman Allah telah sebutkan Kemarin La'isa albir wa'an tu'al lujuham kibal masyid Kibal ma'riba Walakinnal birra man amana billahi wal akhir ila akhirha Wa idza kurida Jadi kalau diiringi dengan takwa makaal bir Jadi kalau ada kalimat di situ terkumpul antara albir bir wa takwa seperti firman Allah wa taawanu 'alal birri Sekarang pengertian albir itu apa? Pengertian takwa apa? Albiruna bermaksud, mengamalkan ibadat bil fushna, memperlakukan hamba-hamba Allah itu dengan baik. Ini albir. Kemudian kataku yang sudah kalian ketahui bersama, intisalul awamihi, lastinabu nawahi. Kalau selenya pertanyaan sekarang nah pertanyaan belakang eh Abdullah kalau tidak ada kata-kata albir wattaqwa sekarang melakukan perintah Allah, melakukan sholat termasuk albir atau tidak masuk dalamnya nah meninggalkan untuk minum khamr. Termasuk perbuatan baik kepada ini, ndang hari Ambon. Termasuk. Agar tadi kalau diiringi antara albir watkuah tadi, albir mu'ahmalatu al-imbath bil-husna. Nah, takwa adalah imtisalul awamiri mustinab lawahi, laksanakan perintah menjauhi larangannya. Sebagai dalam hadis ini wakala esta ayatullahi annas direngkong kan manusia itu akan melihat lembirimu dalam, dalam melakukan perkara itu ini perbuatan dosa halafi qalbil mu'min ini pada hati orang yang beriman wa amma fi qalbil fajar adapun di hatinya orang yang fajir tidak demikian bal minannas manya tabajjah wa yaftakhir bil ma'siyah aw ma'asi kala hati orang beriman begitu dia melakukan perbuatan maksiat maka dia tidak mau tidak menginginkan manusia melihat perbuatan tersebut Ini hati orang, -orang beriman adapun hati orang berhaka di antara mereka bangga ketika melakukan perbuatan maksiat ini hatinya orang Fajir Kalau menurut Fajir Hatinya orang Fajir Justru senang ketika melakukan maksiat itu senang Kita bajah, bangga Yang menyebut-nyebutnya Bajah takhir Coba diantara manusia Ketika melakukan perbuatan zina Dimasukkan di internet sehingga seluruh dunia akan bisa melihatnya. Bangga. benda. Nah, bangga sekali. Ketika berzina, antara manusia juga, ketika melakukan berzinaan, cerita kepada yang lainnya, sudah berapa perempuan, nah, yang dilakukannya, peminum khamar juga mengatakan, tadi malam saya minum khamar, habis lima botol, nah, Bangga Jadi ketika melakukan maksiat Dan termasuk Likahan manusia Itu melakukan maksiat dengan terang-terangan Di hadapan manusia Saya ambil airyani menyebutkan Dia adalah para artis Itu termasuk maksiat dengan terang-terangan Ilmuhaj Mujaharah Jadi melakukan maksiat dengan terang-terangan فادخل في الحديث ابي هريره رضي الله جلاله ومغفرته مسلم كل امتي معافا الا المجاهرين والا من المجاهر اي عمل رجل بالليل عملا وقت بات يستره الرب ثم يقول يا فلان عملت البارحه كذا وكذا farbata yasru rabbuh thumma yasbih yakshif sitrallahi anh bahwasanya umatku ini muafa 'afahumullah ya allah berikan apa maaf kepada mereka illal mujahirin kecuali yang terang-terangan dalam bermaksiat wa innal munafiqat mujaharah termasuk perbuatan terang-terangan ayyana ar-rajul bil laili amalan jadi, seorang melakukan perbadaan maksiat di malam hari. Wabataya syuhurabu. Kemudian dia tidur dan Allah telah menutupinya. Manusia tidak melihatnya. Ketika di pagi hari dia mengatakan, Ya fulan, we fulan. Amalul bariah kata-kata. Tadi malam aku melakukan demikian, demikian. Wabataya syuhurabu. Dari malam hari sungguh Allah telah menutupinya. Sembahyusubih. Dan di pagi harinya Yakshitronlahian membuka tirai Allah darinya. Eh, dan masuk. Nah, Mujaharoh. disebutkan di sini adalah habil lail? Dikarenakan rata-rata manusia itu melakukan maksiat di malam hari. Nah, perbuatan perbuatannya rata-rata. Di zaman dulu demikian keadaannya, membersihkan malam hari, minum khomer di malam hari, dan lain sebagainya. Jadi di pagi hari ini cerita cerita. Ini yang Allah tidak memberikan maaf kepada mereka. Bagaimanapun, Muhammad S.A.W menyebutkan manfaat hala ista'abuail lah kutil. Kalau orang melakukan demikian tadi, diminta untuk taubat. Kalau tidak bertobat dibunuh. Nah, dibunuh Jadi melakukan persinaan bangga Menyebutkan kepala yang lainnya Minum khomr bangga Nah, masukkan internet Dan mikir yang belum membunuh nah, semakin bangga Nah, tidak percaya masuk penjara aja. Masuk penjara Nanti kalau urusannya hanya memperkosa Mungkin dihajar sama apa? Dihajar sama orang-orang dalam penjara Nah Apa? Kamu ini banji Nah ini cuma memperkosa. Coba tu lihat tu, fulan membunuh. Nah, ya, itu baru. Jadi akan kalau membunuh itu akan diperhitungkan. Tapi kalau sedang memperkosa, ini adalah orang masuk penjara, orang kerocu, orang kerdil. Nah, nah, jadi yang membunuh itu semakin bangga. Yang memberikan nasihat itu dengan dengan sir, dengan Nasihat dan sembunyi memberikan nasihat illa rajulun yu'lin bisu kecuali seorang yang menampakkan kefasikannya fala humatallah maka tidak ada kehormatan baginya ini berkata Imam Ahmad rahimallahu taala Jadi pada asalnya demikian berikan nasihat itu dengan sir kecuali seorang yang menampakkan kefasikannya terang-terangan melakukan maksiat maka tidak ada kehormatan baginya Nah kalian sebutkan disebutkan wa zalam laisa bighibah fi sittah diantaranya alimin eh, ma muhadirin nah wa mu wali muzhiri fisqan wa ma la mustaqim wa talabana ya, termasuk di sini adalah wali muzhiri fisqan yaitu menampakkan kefasikan di sini boleh disebutkan dengan terang terangan dikarenakan mereka telah melakukan maksiat dan kemungkaran maka kita pun juga menyebutkan dengan terang-terangan. Nah. Dibedakan qore'dah garis da ayat, ta'alahi an-nas ini pada hati hatinya siapa? Anda Zubair. Hm? Hatinya orang siapa? Hm? Soalnya manusia enggan kalau perbuatan dosanya diketahui orang lain. Ini hatinya orang siapa? Eh mustawa hatinya orang yang beriman. Kalau belum mukmin, wahamakul fajir. Laiya kalau alai alinas, jadi tidak. Nah enggan perbuatan maksudnya itu diketahui oleh manusia. Nah, ini semakin bangga yang disebutkan tadi. Ter mungkin ini aja yang kita sampaikan pada bagi hari ini. Subhanallah.